Hola, que tal? Molt bones. Vesos enrere vam conèixer la nova campanya de prevenció de l'automedicació que va posar en marxa el Ministeri de Sanitat i Consum. Era un anunci que a mi personalment m'agrada molt. Es veu tot de persones vestides amb bata blanca receptant a torr i a dret a qualsevol que passa pel carrer. La campanya de publicitat s'acompanyava de l'eslògan «No recomanis medicaments, tu no ets metge» i fomentava l'ús racional del medicament i evitava l'automedicació. Ara el Ministeri ha tornat a posar en marxa una altra campanya coincidint amb les èpoques de grips per frenar l'ús inadequat dels antibiòtics. I és que fins a un 30% d'aquests medicaments es consumeixen sense recepta mèdica, segons un informe del propi Ministeri. Un 30% és molt, són 3 de cada 10 antibiòtics. És tant que l'estat espanyol és el segon país de la Unió Europea per darrere de França en aquest rànquing macabre. Però a l'hora de la veritat, l'automedicació o la recomanació a amics o familiars és una pràctica en la qual tots alguna vegada hi hem caigut. Et trobes malament, obres la farmació o la de casa i segur que trobes alguna cosa que més o menys adequa a la teva sintomatologia. Crec, sincerament, que això ho he propiciat per diversos factors. El primer de tots, i potser el més difícil d'erradicar, és la cultura del país. Automedicar-se i recomanar és una cosa que va implicitar dins la manera de fer de la gent d'aquesta zona. En segon lloc, crec que és culpa de la indústria farmacèutica, que fan caixes de medicaments amb més pastilles del compte, ampolles de xarops amb més doses de les que fan falta i caixes de sobres enormes. I què passa amb la resta de tractament que s'obre? Doncs molt fàcil, que queda amagatzemat a la farmacióla i, per tant, el dia que l'obres buscant alguna cosa que teullegi els símptomes d'aquell refredat o la tos que no et deixa dormir, te'ls te trobes allí. El tercer factor, que des del meu punt de vista influeix en l'automedicació, són les llistes d'espera i en èpoques de grips i refredats els col·lapses d'urgències. Si tu et trobes malament ara, no vols que et donguin ara el metge d'aquí una setmana. Ara el que vols és trobar-te bé. Finalment, hi ha un quart i un darrelament que també ajuda. Com pot ser que la farmàcia ens venguin medicaments i especialment antibiòtics sense recepta? Des del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona s’assegura que això només passa quan una persona que s'està medicant no n ha tingut prou amb les dosis prescrites pel metge i cal ampliar-li el tractament. Però qui no li han venut un antibiòtic sense recepta? En definitiva, que els pacients són consumidors, prescriptors, dispensadors i compradors del fàrmac alhora. I així dubto que la cosa funcioni.